Частина четверта. Час родитися. Пітьма вже не була суцільною. Видніше не стало, але морок незбагненним чином знайшов форму й об'єм. Підлога відділилася від стін, а стіни – підлога від чорноти коридору. Я витягнув руки вперед собою, але так і не зміг їх побачити. Та якщо піднімав вище, їх раптом ставало видно на тлі темних стін ще темнішими силуетами. Різниця була така незначна, що довелося повертіти туди-сюди головою і переконатися, що це не ілюзія. Підвівшись, я підійшов ближче. З'ясувалося, жінці вкриті крихітними цятками, які ледь-ледь світилися, такими маленькими, наче їх обсипало якимось пилком. Досі очі були занадто розбалувані світлом ліхтарика, щоб розрізнити таке незначне світіння. Тепер, коли зір адаптувався, його цілком вистачало, щоб ідучи коридором не врізатися в стіну. Члени стоноги були абсолютно спокійні. Не реагували на мене, наче це не вони вбили чотирьох конвоїрів кілька хвилин тому. Я згадав про штучну нирку і про всяк випадок відступив від стіни на кілька кроків. Вочевидь, лише однієї крихітної батарейки недостатньо. І все ж я пам'ятав, що коли в генералових руках виявилося інше джерело електричного поля – пістолет, один із жінців вирішив дістатися й до штучного серця. Отже, вони відчувають батарейку, але сама вона занадто слабка, щоб їх зацікавити, хай там як, краще триматися якнайдалі. Іти доводилося обережно. Чорний провал коридору відрізнявся від блідого світіння стіни якимись частками півтонів. І все ж таки я досить упевнено міг пересуватися в однаковому темпі. От-от мають показатися сходи. Було тихо. Ні стрілянини, ні звуків бою, наче навали женців нікого не обходить. Раптом стало ніби темніше. Я не відразу це зрозумів і навіть обернувся, щоб переконатися. Так і є. Женці на стінах скінчилися. Останні ледь помітно світилися позаду. От і добре. Щоправда, тепер узагалі нічого не видно. Я ступив іще з десяток невпевнених кроків, аж помітив щось просто перед собою. Щось блідозелене і крихітне. Відсахнувшись, я махнув долоною. Але там не було нічого, крім порожнечі. А дивний світлячок і далі висів на рівні очей. Ще двічі намагався змахнути його, та нарешті зрозумів, що блідий вогник зовсім не поруч. Я йшов у напрямку цятки світла, та вона не блищала. Ще за якийсь час цятка стала відчутно вище рівня очей. Я наближався. Тільки зупинившись буквально за два метри, зрозумів, що це. Зелена цифра нуль на табло над входом у ліфт. Отже, по-перше, я пішов не в той бік. Цей ліфт вантажний, і коридор закінчувався, опираючись у нього. А по-друге, ліфт, ймовірно, працює. Оскільки цифра світиться, женці сюди не дісталися а щодо генераторів, то вантажні ліфти тут живляться від аварійної системи. Недовго думаючи, натиснув кнопку, і ліфт відгукнувся гулом моторів десь угорі. Я озирнувся. Після яскравого нуля на табло мої очі більше не могли розрізняти півтонів імли. Я немов упирався лицем у чорну стіну. За кілька секунд стулки відчинилися, і нестерпно яскраве світло залило коридор. Ступнувши усередину, я швидко натиснув кнопку з написом Лобі. Уже зробивши це, побачив, що пітьма наприкінці коридору ожила і мчиться сюди роєм сполоханих женців. Потрібна кнопка, щоб зачинити двері. Я гарячково шукаю її, але з переляку не можу знайти. Нестерпно довгі дві секунди дивлюся на скупчення найчисленних кнопок, намагаючись не думати про наступ урагану пазурів. Помічаю її аж угорі. Дві стрілочки назустріч одна одній. Бічним зором бачу, як пітьма розсипається на окремі чорні вихори, і вони мчаться сюди, за своїм звичаєм ігноруючи підлогу. Тільки коли двері стали зачинятися, я дозволив собі озирнутися. Близько. Дуже близько. І приготувався штовхнути найближчого, хто осуне хітинове рило в просвіт. І тут якийсь жнець випірнув згори і пропхався між стулок. Як я його прогавив! Відсахнувся вже останньої миті. Дверцята зімкнулися на хітинових плечах жінця, не давши йому відрізати мені голову. Відвикинув уперед свої серпи і не дістав до мене якихось кілька сантиметрів. Кабіна... Пішла вгору. Ще один зістрибнув зі стіни і теж кинувся в просвіт між дверима. Я штовхнув його, як зміг, забувши про обережність. Але мені пощастило. Він упав і зацокав хітином десь унизу. Інший жнець, затиснутий дверима, дико забився, упершись спиною в стелю підвального поверху. Кабіна невблаганно підіймалася. Морда жемця з'їхала до самої підлоги, потім гучно затріщав хітин, ілголову груди тварюки звалилися всередину ліфта. Я з огидою відступив. «Вирвався!» – важко повірити, але я все ж таки вирвався. Кабіну ледь струснуло, і вона майже зупинилася, доїжджаючи останні сантиметри. У щілині між стулками вже пробивалося світло лікарняного коридору. Я чекав, коли двері відчиняться, аж тут кабіна знову сіпнулася набагато сильніше, і світло згасло. Я постояв так, мабуть, зо дві хвилини, тицяючи в кнопки і пробуючи відчинити дверцята силою, але нічого не змінювалося. І тут, унизу, здається, у шахті ліфта чітко щось зацокало, лізуть. Не знаю, чи вистачить в них сил розвернути кабіну, але чекати, що буде далі, точно не варто. Обмацав стелю. Одна із пластикових панелей легко зрушувалася. Досі, якщо чесно, я бачив таке лише в кіно, і не був впевнений, що там буде люк, але він був. Простий запірний механізм. Тугий, але справний. Жалібно скрипнувши, люк випустив мене в темну ліфтову шахту. Відблисків з освітленого поверху вистачало, щоб орієнтуватися. Я міг спробувати відчинити двері поверхом вище, це ще метрів за три, але залізти по тросах нескладно. І навіть відчинити двері виявилося просто, тож за хвилину я ввалився в темний коридор. Працювали тільки аварійні лампочки. Такі тьм'яні, наче їх живили батарейки від дитячих іграшок. Я погано орієнтувався, але тут... Багато думати і не треба. Підійдуть перші ж сходи вниз. Аж ось почув голоси. Поки що далекі, але цілком виразні. Я безпомильно впізнав у команди штурмової групи і швидко пішов по коридору. Добре пам'ятаю, як спершу майже біг, а потім раптом злякався, що вилучу зараз на них за рогу, і з несподіванки вони пальнуть у мене, і як змусив себе перейти на крок. Я проходив повзнайомі мені засклені бокси і зрозумів, що це той самий поверх, де мене тримали. Тільки вікна в кожному з трьох боксів були розбиті. Отже, клони капрала окамури зараз на волі. Але голоси були вже так близько, що все це не мало значення. «Аго!» – крикнув я. – «Тут люди!» Попереду відразу пролунали різкі команди і запала тиша. Я жваво уявив, як вони зараз завмерли, тримаючи напружені пальці на спускових гачках. «Виходжу до вас! Не пристрельте мене!» Так само тихо. Вони сто відсотків чули, але не відповідали. Я нерішуче спинився. «Агов!» Нарешті з-за рогу пролунав далекий голос і зажадав, щоб я назвався. Я прокричав звання і прізвище і ще раз додав. «Виходжу!» Повільно я навіть руки підняв про всяк випадок. Через кілька кроків вийшов до них. Восьмеро штурмовики, якісь перелякані і виснажені. Я очікував побачити на їхніх обличчях полегшення, але вгледівши мене, вони тільки міцніше вдавили приклади в плечі. Слава Богу, ледь вирвався, сказав я, усміхаючись. У ліфті застряг, коли ці тварюки. Це й говорить сказав один із штурмовиків, не зводячи з мене очей, і мені почувся сумнів у його голосі. «Вони можуть говорити», – сухо відповів інший. «На місці!» Останній окрик був адресований мені, і я завмер. «Хлопці, не знаю, що ви подумали!»